în cer și pe pământ, el mita și sfânt. Pentru toți aceia care s-au trezit la realitatea că ei nu sunt numai trup, la fel cu toate celelalte animale, ci sunt enobilați cu un suflet, cu un spirit, cu partea din Dumnezeu, aducem, iubiți ascultători, programul Le 100 din partea emisiunii Creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Cu ocazia programului de astăzi, Începem studiul capitolului 8 din Evanghelia după Luca, așa cum ne l-a lăsat scris Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin pana evanghelistului Luca. Și prin intermediul unui mânc de cugetări și meditații, așa cum le-a fost trimise preotului Niculiță, vom cerceta împreună fiecare verset din capitolul acesta. Astăzi deci vom avea versetul 1 din Evanghelia după Luca de la capitolul 8 pe care îl vom citi în curând urma de explicațiile care îl însoțesc, mai înainte însă de a parcurge un nou episod din lucrarea în exil scrisă de Cristina Roy. Am aflat cu sufletul la gură, cum zicem noi românii, în lecțiunea trecută, fapta vitejească a lui Ana, care a fost în definitiv ajutată de domnul în chip minunat, cum ea împreună cu cei doi bărbați au salvat satul de la înnec. După aceea, au coborât în sat, unde citim că Andrei și Ana ajutară unde era nevoie. Tocmai vroiau să ducă cufărul unei femei bătrâne într-o cămăruță uscată, când Ana lăsă deodată să cadă cufărul, păli și-și duse mâna la frunte. Andrei o văzui, a celălaltă mână și-și mișcă buzele și un sunet nearticulat. Ea trebuie să ridice ochii. Ce s-a întâmplat? Te-ai rănit?" făcuie el din semne. Ah, Andrei!" Noi am dirijat apa pe Pajiști. Acum ea gonește prin pădure spre căsuța doamnei Zeman și este singură acolo. nu e așa că mergi cu mine într-acolo?" El confirmă iute din cap. Cufărul fărul dus repede la locul potrivit, apoi amândoi fugiră spre căsuța singuratică. Între timp, norii se risipisere și printre ei se vedeau stelele luminoase, strălucind și uitându-se din înălțimile cerești în jos spre pustirea apelor. Fereastra căsuței era luminată. Deodată Ana se opri. Uită-te, Andrei!" Lumina arăta un tablou surprinzător. Căsuța se afla pe o insulă, în jurul ei apă, dar un trunchi de copac pe jumătate găunos adus de ape deviase valurile de apă și le împiedicaseră apropierea de ușă ca și de pereții șubrezi. Oh, el este un Dumnezeu minunat! El doar poruncește și apele sunt făcute inofensive," zise fata cu adânc respect. Apoi pășire spre ușă. Andrei o deschise și o lăsă pe însoțitoarea lui să intre prima. În cameră i un tablou minunat. Lângă pat, era genunchiată cea părăsită, cu mâinile și capul lăsat în jos pe sfânta carte. Ea căuta ajutor doar acolo unde putea fi el găsit. Ochii îi erau închiși. Pe frumoasa față palidă se afla o pace adâncă, ca și la un copil care doarme la senul mamei lui. Dar doamna Zeman nu dormea. Observă imediat că cineva intrase în odai, se întoarse și sără în picioare cu un strigă de bucurie. Ana, tu ești!" și se apropie de ei. Ana a povestit pricina venirilor. O, pe mine voiați voi să mă salvați!" strigă doamna Zeman cu lacrimi. Dumnezeu să vă răsplătească, chiar dacă nu era nevoie! El însuși m-a salvat!" O, Ana, rugăcinile tale sunt auzite!" În timp ce Dumnezeu a cercetat satul, m-a cercetat și pe mine. Nu pot să vă descriu, doar atât. A fost exact cum ai spus și ai citit alaltă el. Adică, bunul păstor s-a dus după oaia ce a -o și a căutat-o până a găsit-o. Când l-am strigat în teama mea, deodată înaintea mea au stat toate păcatele mele, astfel încât a trebuit să-mi spun. Un om așa păcătos cum sunt eu nici nu poate îndrăzni să spere o salvare de pe acest potop, Doamne. Și atunci parcă am auzit o voce strigându-mi, nu te teme, eu sunt cu tine. Și am simțit foarte clar că Dumnezeu e aici. Da, atât de tare am simțit-o încât am căzut înaintea lui pe genunchi. Apoi am început să citesc capitolul 55 și 53 din Isaia pe care mi le citise și tu mai înainte și am crezut că el a murit pe Golgota și pentru mine, că el mă cheamă și pe mine. Am venit la el și el mi-a iertat într-adevăr totul. O, oh, el este minunat! Hai să-i mulțumim!" strigă mișcată tânăra fată și căzut pe genunchi. În căsuța singuratică și disprețuită, se ridicară spre cer rugăcin de mulțumire pline de bucurie. Două suflete îl pe Dumnezeu pentru salvare trupească și sufletească. Oare ce s-o fi petrecut în inima mutului? El stătea acolo cu fața îngropată în mâini, fără să se miște. Ce simțea el? Numai Dumnezeu o vedea. Și numai el o știa. Cum se mai bucură doamna Somora când ne ei se în sfârșit acasă? Ea era complet udă, murdară, tremurând de frig, dar ciudat, fața ei strălucea ca și când ar fi venit de la o nuntă. Pentru prima oară de la venirea ei aici, bunica o ajută să se dezbrace și o acoperi grijuleu în pat ca pe un copilaș. Când Ana a dormit de epuizare, cu o adevărată binefacere pentru bunică, să-i privească somnul pașnic. Morarul veni împreună cu Andrei, doar mai târziu, dar cu venirea se și duseră la culcare. Bunico, lasă pe Ana mâine dimineață să doarmă liniștită. Ea a lucrat astăzi ca o adevărată creștină, spuse Cozima, închizând ușa. Bătrâna nu putu să adoarmă multă vreme. Fără voie, cuvintele lui îi treceau neîncetat prin minte. La un moment dat... A început să murmure încetişor și să zică, da, da, așa este, ea este o adevărată creștină. Iisus Hristos este cu ea, dar atunci, noi ce suntem? Iubiți ascultători, în lecțiune următoare vom afla mai multe noutăți, din ce în ce mai multe, și vom vedea cum exemplul practic al fetei acesteia, trăirea ei practică în legătură directă și nemijlocită cu Domnul Iisus Hristos, a putut să convertească atâția oameni aducându-i la El, lucru care nu l-a putut face nimeni și nimic altceva și nici măcar spusele ei. Când însă spusele ei despre Domnul Iisus Hristos au fost suportate și întărite prin exemplu practic al unei vieți trăită în fața Domnului Iisus Hristos, toate acestea au exercitat o putere asupra tuturor din jurul ei, i-a convins, i-a copleșit și vom vedea mai departe ce s-a întâmplat dacă vom asculta emisiunile următoare. Doamne Tată Ceresc, ajută-ne și pe noi, toți cei care ne numim creștini, indiferent de ce alt nume mai punem după creștin, dar faptul că ne numim creștini, ne obligă să trăim la fel ca și cel după care ne purtăm numele, adică la fel ca Domnul Isus Hristos, căci de la Hristos ne numim creștini. Vrem să învățăm și din mesajul pe care ni l-ai pregătit astăzi din cuvântul tău, cum să trăim în prezența ta în toate clipele vieții noastre și prin aceasta să fim noi înșine nefericiți și să aducem la fericire și pe cei de lângă noi spre slava și mărirea numelui tău și spre bucuria noastră veșnică și a lor. Amin. Să modelezi mereu din humăsoare, soare Să faci din întristare bucurie Din umilință treaptă de înălțare E slujba sfântă rânduită ție. Din umilință treaptă de nețare. E slujba sfântă Deci slujba este să faci, să trăiești toate cele care le vorbești. Altfel, ajungi să te condamni singur, căci numindu-te creștin, Domnul Iisus Hristos în ziua cea mare te va întreba de ce n-ai trăit ca și creștin. Pentru toți aceia care se numesc creștini, dar nu trăiesc după modelul Hristos, adică nu citesc în Scriptură să vadă cum a trăit Hristos și nu trăiesc prin puterea Duhului Sfânt la fel ca Hristos, numele de creștini va fi capătul de acuzare numărul 1 în ziua veșniciei. Mai bine nu l-ar fi luat numele acesta decât să-l ia și să nu trăiască după numele Hristos. Dar mai bine decât toate ar fi ca toți aceia care și-au luat numele de creștini să se îndrepte acum fără nicio întârziere, cât mai este încă vreme către El, să recunoască adevărul că n-au trăit după cum trebuia și să spună Doamne Iisuse Hristoase, sunt gata de acum încolo, să primesc iertarea pe care mi a adus-o de felul meu de a trăi de capul meu și să primesc acum înnoirea prin Duhul Tău Cel Sfânt ca să trăiesc ceea ce vorbesc și anume o viață la fel ca a Domnului Hristos. Iubiți ascultători, suntem acum în Luca, la capitolul 8 la versetul 1 pe care îl citesc urmat de explicațiile care îl însoțesc. Curând după aceea, Isus umbla din cetate în cetate și din sat în sat și propovăduia și vestea Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Cei 12 erau cu El. Deci, lucrurile acestea s-au petrecut după ce Domnul Isus a acordat iertarea de păcate femei acelea care a venit după El în casa lui Simon, fariseul, asigurând-o de iertare și pace. Un gând duhovnice se desprinde de aici. Iisus umblă din cetate în cetate, dar, fiți atenți, nu devenea cetățeanul acelor cetăți. În același fel, urmașii lui de astăzi sunt liberi să umble prin toate cetățile, adică prin toate cultele religioase din creștinism, pe la adunările credincioșilor din aceste culte, dar, atenție! Să nu devină în Duhul lor una cu ele, cu aceste despărțiri. După cum Domnul Isus nu poate fi în atâtea feluri, în fiecare grupare are un fel al ei, are un Duh al ei, fiecare partidă religioasă are Duhul ei, tot așa nici urmașii săi nu pot fi altfel decât El. Cine este născut din Dumnezeu, seamănă cu Dumnezeu. Domnul Isus Hristos, în rugăciunea sa așa numită de noi împărtășească în Ioan 17, se roagă în câteva rânduri răspicat: Tată, vreau ca toți să fie una după cum noi doi suntem una. Deci Domnul Isus s-a rugat pentru unitate. Toți să fie copii ai lui Dumnezeu. Că Domnul Isus Hristos n-a venit să facă nici baptiști, nici ortodoxi, nici penticostali, nici metodiști, nici luterani, nici câte sectori mai fi, ci în Ioan capitolul 1, versetul 12, ne se arată că tuturor celor care l-au primit pe el, nu anumită doctrină religioasă, nu anumite învățături ale oamenilor, nici tradiții, nici nimic, ci tuturor celor care l-au primit pe el, le-a dat dreptul să se facă ce? Adventiști? Creștini după Evanghelie? Baptiști? pentecostali, Luterani? Metodiști? Sau mai știu eu ce? Nu! Le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, unac. Cu el și prin el, una între ei și toți una cu Dumnezeu. Domnul Isus este deasupra tuturor acestor cetăți, acestor partide religioase. El este liber de ele, oricum s-ar numi ele. El locuiește numai în lucrări făcute de mâna sa, nu de oameni. El nu locuiește în temple făcute de mâini omenești. Așa cum ne arată cuvântul lui Dumnezeu la Faptele Apostolilor, capitolul 17, versetul 24. Iisus deci umbla din cetate în cetate și din sat în sat, propovăduia și vestea Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Cei 12 erau cu el. Numai cu acest scop ai voie să mergi prin cetăți urmașului lui Hristos, fratele meu, adică să propovăduiești Evanghelia Împărăției Lui Dumnezeu, nu să-ți propovăduiești doctrina cultului tău, nu să propovăduiești tradiție, nu să propovăduiești învățături de la oameni sau cum spune Pavel. Pavel merge până acolo, apostolul Pavel merge până acolo și spune, dacă eu însumi v-aș propovădui o altă Evanghelie sau chiar dacă un înger din cer ar propovădui o altă Evanghelie, să fie anatema, adică blestemat înaintea lui Dumnezeu. Deci, noi suntem chemați să mergem prin cetăți, însă, să propovăduim numai și numai și numai cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, în temeiul cărora toți păcătoșii sunt înaintea lui una. Păcătoși iertați care au primit acum dreptul din partea lui Dumnezeu de a fi copii ai lui Dumnezeu. Cei 12, spune cuvântul, erau cu El. Unde este Isus și cum este El, sunt și ucenicii Lui. Minunat este adevărul cuvântului Lui Dumnezeu. Să luăm aminte și să-L înțelegem. Duhovnicește pentru noi și pentru trăirea practică a vieții creștine. În versetul următor, versetul 2 de la Luca 8, aflăm că Și mai erau și niște femei care fusese rătămăduite de duhuri rele și de boale. Maria, zisă Magdalena, din care ieșise șapte dragi. Iată, iubiților, că cei 12 ucenici care fusese aleși de Domnul Iisus să fie apostoli și femeile care fusese rătămăduite de duhuri rele și de diferite boli, formau un grup de suflete care se alipiseră de Mântuitorul, mergând cu el din cetate în cetate pentru propovăduirea Evangheliei Împărăției lui Dumnezeu, nu pentru alte scopuri. Semnul, deci, că te-ai întâlnit cu Domnul Isus prin credință și pocăință, că ai primit ceva de la El și anume iertarea păcatelor, mântuirea de duhuri și vindecarea de diferite boli, semnul că ai primit acestea este rămânerea cu El și umblarea împreună cu El în lucrarea de propovăduire și vestire a Evangheliei Împărăției Lui Dumnezeu. A rămâne cu Isus înseamnă a rămâne cu felul lui de a fi, cu trăirea lui, cu gândirea și lucrarea lui, adică felul lui de a lucra. Altfel e numai vorbă goală. Numele Isus, rostit de gura cuiva, fără felul lui de a fi în trăirea celui care îl rostește, nu are nici o putere binefăcătoare, din potrivă încurcă lucrurile și căile lui Dumnezeu. Zicând numai din gură pâine și mâncare și descriind tot felul de rețete delicioase de mâncare, unui flământ nu poți să îi faci niciun bine dacă nu i aduci mâncarea în față, ci din potrivă îi faci un mai mare rău, îi creezi un apetit și mai mare adăugându-se chinului pe care îl avea până acum al foamei și chinul acesta în plus. De aceea realitatea satură. Chiar dacă nu i spui nimic unui om flământ, dar îi aduci realitatea, îi aduci pâine... El abia atunci se satură și are un câștig. Cei 12 apostoli, împreună cu grupul de femei vindecate de Duhurile, au rămas cu Isus, cu felul lui de a fi, au rămas în realitate. Cu Isus, au rămas cu felul de a vorbi și de a lucra al Domnului Isus și îl urmau unde mergea el. Acest grup de suflete își însușise viața, felul vieții Mântuitorului nostru și nu se mai puteau despărți de el ca drept recunoștință pentru lucrarea petrecută în ființele lor, s-au predat lui, renunțând la viața și lucrările lor. Adevăratul creștin, adică cel care s-a întâlnit personal, prin credință și pocăință cu Mântuitorul Iisus Hristos, primindu-i răscumpărarea adusă de el pe crucea de pe Golgota, nu mai are planuri proprii, lucrări proprii, cale proprie, pentru că el nu mai are o viață proprie. Cristos este viața Lui, lucrarea Lui, calea Lui și ținta spre care năzuiește. Viața creștină începe cu lepădare de sine și de tot ce are. Numai așa poate să urmeze pe cel care s-a dezbrăcat pe sine în vederea mântuirii altora. Atunci când tu, fratele meu, ai fost cu adevărat izbăvit de păcat și de duhuri rele, așa ca Maria Magdalena, când tu ai gustat o altă viață împreună cu Domnul Iisus, mai poți tu să te întorci la ale tale, la lucrurile din trecut, la felul tău lumesc de a fi, părăsind pe Cel care ți-a făcut atâta bine? Numai rămânerea cu Iisus, rămânerea practică cu felul Lui de a fi, dovedește că tu ești un izbăvit al Lui, un om născut din nou un creștin adevărat, un slujitor al Evangheliei sale, un copil al lui Dumnezeu. Așadar, versetul ne spune că cei 12 erau cu el și mai aveau acolo și niște femei care fusese rătămăduite de duhuri și de boli. În lumina celor de mai sus, dragul meu, cercetează-te! Cum ești tu? Domnul s-a apropiat de tine și astăzi. Nu fi nepasător. În versetul 3, cuvântul lui Dumnezeu, prin pana Evanghelistului Luca ne face cunoscuți Pe alți însoțitori ai Domnului Isus. Citim versetul Ioana, nevasta lui Cuza, ispravnicul lui Irod Suzana și multe altele Care îl ajutau cu ce aveau Versetul acesta Iubiți ascultători împreună cu cel dinaintea lui Este un loc unic În tot Noul Testament Unde se vorbește despre Mijloacele materiale Din care trăia Domnul Isus Împreună cu ucenicii săi în timpul celor trei ani și jumătate, cât a propovăduit Evanghelia Împărăției Lui Dumnezeu. Femeile amintite și, așa cum spune versetul, și multe altele, devenite ucenice ale Marelui nostru Mântuitor, s-au pus în slujba Lui, formând un grup economic care punea și bani în punga comună purtată de Iuda și, probabil, îngrijeau și de îmbrăcămintea Domnului și a ucenicilor săi ca să fie curată și reparată la timp. Sunt amintite aici cu numele doar trei femei din acelea multe altele. Să le luăm puțin pe rând și să zăvovim puțin în jurul fiecărui nume. Prima este Maria Magdalena, nuită așa după Magdala, ceea ce înseamnă turn, localitatea unde și-avea casa și familia ei. Ea fusese vindecată de Domnul Isus, din care a scos șapte dragi. Aceștia erau duhuri care o ținau în robia păcatului. Următoarea care este amintită este aici Ioana, nevasta lui Cuza, un funcționar al lui Rod, care, după unii cercetători, ar fi fost slujbașul împărătesc al cărui fiu a fost vindecat de Domnul Isus din Ioan IV. Ioana, nevasta lui, care cunoștință, a venit la Domnul Isus, predându-i se ca să-i slujească. Numele Ioana înseamnă un dar bogat al Harului lui Dumnezeu. Al treilea nume, a treia femeie amintită din cele multe altele, este Suzana. Întălmăcire înseamnă crim. Cine a fost această femeie, nu știm. Faptul că este amintită în ceata femeilor vindecate de Domnul ne-i îndeajuns. Un om vindecat de Mântuitorul nostru și care apoi s-a pus în slujba lui, devine o personalitate de prim rang. Susana era în slujba Domnului Isus alături de celelalte femei care îl ajutau cu ce aveau. Nu există om atât de sărac, care să nu aibă cu ce să ajute pe Domnul Isus, adică lucrarea Evangheliei sale pe pământ. Așa ceva nu există. Femeilor amintite, Mântuitorul nostru le-a dăruit sănătatea trupească și duhovnicească și această valoare mare, sănătatea, ele și-au pus-o în slujba lui. Cine vrea să facă ceva pentru Dumnezeu, poate să facă, pentru că Dumnezeu îi dă o binecuvântare deosebită ca să poată face. O singură condiție trebuie împlinită și anume predare totală în mâna lui Dumnezeu. Numai cine se predă 100% Domnului este pus apoi în slujba Lui. Numai departe departe decât seară la serviciu am întâlnit un coleg care îmi povestea cu părere de rău în inima lui că nu este și el ca misionarul cu tare și cu tare și îmi dădea niște nume care s-au dus și vestesc cuvântul lui Dumnezeu prin alte țări și fac nu știu ce fel de sprăvi. l am întrebat dacă este căsătorit. Și mi-a spus că da. Are copii? Da, mi-a spus am doi. Le-am întrebat atunci, ce misiune mai mare decât aceasta vrei să faci? Tu îi reprezinți pe Hristos în relațiile tale cu soția și reprezinți pe Dumnezeu în relațiile tale cu copiii? Misionarii sau pastorii se întâlnesc de obicei cu cei pe care îi misionează sau îi păstoresc pentru perioade scurte de timp, atâta cât le vorbesc și stau în mijlocul lor. Restul timpului însă și îl petrec izolați de cei pe care-i misionează. Și povesteam Dumnezeu pe când dumneata petreci împreună cu soția și cu copiii zi și noapte. Aceasta este adevărata și cea mai mare misiune a unui adevărat copil al lui Dumnezeu. Vrei sau nu vrei, îți place sau nu îți place, i-am spus, dumneata predici 24 de ore pe zi, copiii te văd și când ești bine dispus și când nu ești bine dispus, și când ai chef și când n-ai chef, și când dormi și când ești treaz și când ești bucuros și când ești necăjit, în toate împrejurările ești o predică permanentă, ești misionar. Misiunea Dumnezeu este mult mai mare decât a aceluia. Și am mai spus, închipuieți că ai să reușești să scoți din acești doi copii adevărați credincioși ai lui Dumnezeu. Ei bine, aceștia se vor căsători, ei vor influența în mod pozitiv pe soțiile lor, vor influența în mod pozitiv pe fiecare din copiilor și fiecare din copiilor vor influența la rândul lor, în mod pozitiv, pe cei din familiile lor și din generațiile lor. Și am spus, poți acum să-ți dai seama ce mare misiune poți să faci, o misiune a căror ecouri va ajunge până în veșnicie, dacă îți înțelegi bine rostul, rolul acesta și ți-l iei cu toată seriozitatea. Am spus gândurile acestea nădăjdeind că ne vor ajuta pe mulți care suntem soți, care suntem părinți, care suntem lucrători în via lui Dumnezeu, să înțelegem că, de fapt, prima noastră misiune este aceea de propovăduitori ai cuvântului lui Dumnezeu. Cei care suntem soți, avem misiunea să reprezentăm pe Hristos față de soțiile noastre și pe Dumnezeu față de copii. Cele care sunt soții, au misiunea să reprezinte biserica în ascultare și în supunere față de Hristos în relațiile dumnealor cu soții și au de asemenea misiunea să reprezinte ce este adevărata biserică în fața copiilor. Ele prin viața lor vor face ca prâncilor, copiilor să iubească sau să nu iubească biserica, să aibă dragoste și plăcere sau să nu aibă dragoste și plăcere pentru biserică, iar copiii la rândul lor, vor arăta ceea ce trebuie să fie copilul lui Dumnezeu față de Dumnezeu în relațiile lor cu părinții, ascultându-i și supunându se așa cum Domnul Isus a ascultat și s-a supus părinților și mai ales ei sunt misionari. Copiii de credincioși sunt misionari la școală sau sunt misionari la servicii, sunt misionari ori pe unde ar fi. Iată dar cât de importantă este slujba pe care o avem de trăit înaintea lui Dumnezeu și vreau să vă mai spun ceva. Toți aceia care suntem credincioși, ne încadrăm într-una din aceste trei categorii și vrem sau nu vrem, ne place sau nu ne place, într-o bună zi vom fi ceruți la socoteală de Dumnezeu despre felul cum am adus misiune, cum am misionat, cum am păstorit sau cum ne-am comportat în familie, în societate și peste pe tot unde a fost, în calitatea în care am trăit aici pe pământ. Domnul să ne ajute să înțelegem bine și să ne luăm în serios misiunea noastră. Venind înapoi la textul de care ne ocupăm, aflăm că femeile din Evanghelie au avut și ele familie sau legături pământești, dar toate acestea au devenit secundare față de persoana și lucrarea Domnului Isus. Pe planul întâi, deci, era Domnul Isus. Este plină de înțeles duhovnice și tămăcirea celor trei nume amintite de Sfântul Evanghelist Luca. Și anume, Magdalena se traduce prin turn, turn de strajă în jurul turmei sau în vie. Ioana este un dar bogat al Harului Lui Dumnezeu. Suzana este crim, adică mireasmă și curăție. În comunitatea, în Biserica Domnului Sus pe Pământ, trebuie să se vadă aceste trei mari laturi ale vieții și lucrării duhovnicești, și anume vegherea, bogăția Harului și mireasma curăției. Aceste trei însușiri trebuie să se vadă deopotrivă în viața individului, credinciosului, cât și în viața de colectivitate. Și pentru că am vorbit despre familie, aceste trei însușiri trebuie să se manifeste în mod vădic și izbitor în sânul familiei, atât în viața fiecărui ins, cât și ca întreg, apoi în viața bisericii, în viața adunării din care faci parte și aceste însușiri trebuie purtate în lume, în societate, pretutindem pe unde îndatoririle acestea pământești ne poartă. Iubiți ascultători, încheiem aici programul L100 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Domnul Isus, să ne ajute ca noi să luăm aminte la tot ceea ce ne-a spus și ne-a învățat, noi înșine să fim gata să primim tot ce ne vrea să ne dea și să fim pătrunși pentru că astăzi a vorbit de lucrul acesta, de însemnătate și seriozitatea slujbei la care suntem chemați, de a-L mărturisi pe El printr-o viață practică Trăită în sfințenie, în curăție și în temere de el. Cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința Dumneavoastră, ne vom întâlni data viitoare cu programul, cu ocazia programului L 101 sau în cel mai fericit caz, ne vom întâlni toți împreună în fața Domnului Isus Hristos. Amin. Vreau să fiu în inima mea, în inima mea. Doamne, vreau să fiu E mai sfânt în inimam mea, îi trimam-o.